Що я маю на мороз піти з ним? Звичайно, можна дивитися на це як на випадковий збіг обставин, який в годи годин ще й подибується в нашому житті, примушуючи насторожитися, а то й дивуватися. Можна таки бачити в цьому і накреслення долі, ми так мало знаємо про втаємничену пригоду багатьох речей і явищ, про які намагаємося логічно обґрунтувати, пояснити сенс певних подій, будуть приречені на поразку. Я Як розбіг самої суті, музично-поетичної, смислової суті нашої лише недавно виконаної пісні, виконаної більше, як через 10 років після написання. Бо весняний ранок 1979 року до мене подзвонив Володимир Івастюк, Голосом, у якому бриніли неприховані нотки радісного вдоволення, запропонував зустрітися, якщо можна, та не відкладаючи на колись. Ми жили не так далеко один від одного, і вже за якусь годинку Володя був у мене. Приніс кілька примірників, відтиснутої на рогопринті нашої спільної пісні «Калина приморожена». Лише тут поцікавився, чи я маю інструмента, тобто рояля чи піаніно. Ні. В мене ніколи не було такого. Жаль, Володимиру хотілося продемонструвати пісню. Був певний, що вона йому вдалася, що вона стане однією із кращих у його пісенному доробку. Не співав, адже співати вмів непогано. Але це його не вдовольнило, і ми пішли до спілки композиторів. Володя там довго примірювався, зосереджувався, виконав раз, потім друге. Це трапилося якраз за тиждень, чи днів за десять. Не більше, до часу його болісного, незбагненного для всіх зникнення. Тож, поки надійшла страшна звістка про віднайдений Володимирів слід у Брюховицькому лісі, моїй душі продовжувала бриніти мелодія, проспівані ним слова. Це й мені таке кохання на ворожене, що я маю на мороз піти із ним. І далі, із другої строфи, про долю самого співака, саме наче про його долю. Може, і пісня буде трохи приморожена, хай захрипла і гірка, та ниніма. І ще одним знеболеним акордом. У калини будуть китяги обламані, скоро грудень вірюхою війне. Мені гадалося, що це була остання створена ним пісня. Пісня на прочут талановитого композитора. Не хочу визначати місце її у Володимировому творчому дворобкові, але тепер коли її виконували вже співочі-дівочі тріу з Києва і Львова, Одеса, Червонограда, Канади і Польщі, я таки відзначу, що поміж власне моїх пісень вона таки точно вже одна із кращих. Подаючи до друку разом із нотами до одного із республіканських журналів, я таки і зазначив, найвірогідніше, що це остання творча робота Володимира Івосюка. На жаль, пісня тоді не була надрукована, перше, що прискіпливо – Приглядалися рецензори-редактори до слів та й музики, але найголовніше, що за підказкою чи не одного із вищих начальників від культури із Маланчуківського цирківського штабу до Володимира Івосюка тоді ставилися надто насторожено. Навіть уже популярні і знання в усьому світі його пісні по українському радіо і телебаченні не звучали, на концертах не виконувалися. У тому не було нічого незвичного, тільки протилюдське. Скільки ми вже мали дискримінуючих вказівок надміру пильних кульгавих культурних керманичів. Тобто для всього світу це було незрозумілим і диким. Ми ж собі мусили кермуватися особливими законами та преписами вільного суспільства розбудованого соціалізму. Десь в дозі із розмов із товаришами-поетами я дійшов висновку, що не маю права беззастережно вважати калину приморожену останньою творчою роботою Володимира Івасюка. Принаймні, саме в той час ним було написано ще кілька пісень. На слова Ростислава Братоння, Водана Стельмаха, Степана Пушика. Кілька пісень за короткий час для композитора – то майже своєрідний подвиг, що найменше свідчення високого творчого піднесення – у всякому разі це давало беззаперечні підстави твердити, що саме в цей, на жаль, останній період свого життя він був творчо-активний, зібраний, напружений і вдоволений зробленим. І це вже ставило під сумнів, ба навіть не те, що під сумнів перекреслювало поширювані з кабінетах високих посадовців отруйливі наклепницькі чутки про якусь депресію. Творчий і моральний занепад молодого композитора – це, мовляв, і призвело його до трагічного кінця. Ні, і ще раз ні, причина мусила бути якась інша, не самогубна, а швидше катівсько-згубна, і її треба було шукати з належною наполегливістю. Власне, небажання керівників львівської юстиції вести ці пошуки і призвели до того, що так довго не бачили світла денного, не виконувалися його пісні, а в останні кільканадцять років взагалі не появлялися на світ. Саме тоді, в останні дні земного життя Володимира, у нас були розмови про написання ще одного твору, своєрідного українського реквіємо, він мав назватися. Коротко по попередню історію з ним. У театрі імені Марії Зеньковецької з успіхом пройшла вистава за твором Олеся Гончара про пороності, музичне оформлення для якої виконував Володимир Івасюк. Це був сміливий експеримент режисера Данченка, адже... Запросив до співпраці, хай і беззаперечно талановитого, але пісняра. Сподівання виправдилося, музичне огорнення вистави визначалося особливою самобутністю, ліричним забарвленням шорстокої воєнної теми. Тож, коли почалося обговорення постановки в цьому ж театрі вистави, за моєю п'єсою «Суд пам'яті», вибір знову впав на Володю. На жаль, саме тоді у нього піднеслася нова хвиля неприємності у консерваторії. Визначені метри не бажали погоджуватися з концепцією, представленого Володимирем симфонічного завдання. Були ще якісь прикрощі. І Володя вибачився перед імною, режисером. Перед адміністрацією театру попросив увільнити його від роботи над музичним оформленням нової вистави. Ми всі шкодували, пробували умовити. Але час стиснув. Мусили таки погодитися з ситуацією. Все ж першу програмну начеб лейтмотивну пісню було майже написано. Володя приносив її на репетицію, пояснював задом особливості виконання, звучання її у виставі, програвав кілька разів, уточнював, проспівував у репетиційній кімнаті. Враження усіх залишилося особливо. Ми були певні, що все музичне оформлення такого рівня допоможе п'єсі зазвучати сильніше, повнокровніше. Сьогодні стало відомо десь біля десь 110 пісень Володимира і Васюка. Більшість із них опубліковано, бо ж виконувалися багатьма виконавцями. Кількість із них стало нашою пісенною класикою. Цей же український реквієм так і залишився вилежуватися в композиторських запасниках. Знову через біг обставин, значною мірою через них. Нагадаю, що п'єсі суд пам'яті викривалися... Криваві катівські дії колишнього землевласника і лісопромисловця, пізніше голландського мультимільйонера, а в часи війни есесівського капітана Менхтена. На збору матеріалів про його злочини в Підгірських селах працювала спеціальна комісія. Приїжджали юристи на журналісти із Голландії. Від нас же роботою керував головний прокурор області. Саме він і завдав стільки прикростий батькам Володимира ціляко гальмуючи розслідування справи про Володину загибель, намагаючись повернути слідство зовсім не туди, де бачилися сліди злочину, в чому вони були переконані близькі та рідні Івосюка, його друзі. А от ставлення прокурора перекинулося на ставлення до пісні. Батькам було прикро навіть чути, що вона написалася як реквієм до вистави про злочини Ментена, коли тепер самі слідчі творять нові антилюдські злочини. Сам же Володя під час наших останніх зустрічей шкодував, що йому не випало завершити роботу над оформленням вистави суд пам'яті і щоб якось компенсувати збитки, і запропонував мені написати спільно кілька пісень. Ми зустрілися у мене в хаті, перечитали кілька вирішів, які, за моїм переконанням, могли б надатися до роботи. Моєму записнику значилися, що поміж ними були Повість про вічне чекання. «Чи прийдеш сюди? Не забудь ці слова!» Пізніше цікаву пісню за тим текстом створив Мирослав Скорик. Вона стала популярною в виконанні Лілі Сандолеси. Іграшкові солдатики під час останньої нашої зустрічі володіння натякнув, що на має показати мені якусь із них. Можливо, десь вона і є в чернеці? Я ж хочу закінчити ці свої згадки рядками із пісні яка мала зазвучати у нашій спільній виставі, і що досі звучить у моїй душі як своєрідній реквієм. Прощайте, прощайте, про нас пам'ятайте, і гори, і доли, і ріки, і сонце, і зливі, і роки щасливі, що прийдуть навіки, навіки.